Goeie naand, is weer soos kyns na 6 op een woensdag aand en is tyd vir crime time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee. Ek hoop jou die week geniet het en ongedeerd daarvan afgekom het. Ek hoop ook jou huis het jy gekry soos jou om gelos het toe jou om achtergelat het. Daar is seker baie minding in die lewe wat die mens in naweek of vakantie of selfs net jou dag so kan omverwerp as om by die huis te kom en te vind dat daar by jou huis ingebreek is. Al jou persoonlijke besittings is uit die kaste uitgegooi en waardevolle items is gesteel. De eerste van alles is dat jou privaatheid geskend is. Daar is verskye manier om die types misdaad te voorkom en een van die heel beste manier om dit te doen is met beerdwachte. Beerdwachte wordt recht oor die wereld beskou as een van die meest effectiefste manier om enige misdaad in jou area te voorkom. Wat is een beerdwacht? Wat mag een beerdwacht doen? Wat mag een beerdwacht nie doen nie? Hoe vorm jy een beerdwacht? Dit is allemaal baie belangrike vraag. Vraag wat ek gaan antwoord na die muziekbreuk. Op die draaitafel het ek vir jou versekerhou van Eden Rihanna met Love the Way You Lie en Taylor Swift met Bad Blood. op pas vang voor dit rol oor jou wang wat net een glimlach vernauw, nou, is al wat dat nodig het van jou first page of a story the future seemed so bright then this thing turned out so evil I don't know I am still surprised even now j'ai fait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 Ek superhero van Eden en Rihanna met Love the way you lie en Taylor Swift met Bad Blood en ek was William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad onder wereld gee. Voor die breek het ek met jou gepraat oor beerdwachte en wat er impact het op misdaad kan hee. Ek het ook verskye vraag gevraag en gaan daar die vraag probeer antwoord. Jy moet ook onthou dat daar met wette word en dat die grondwet slechts praat van gemeenschapspoliseringsforums en beerdwachte. Uh, word echter nie gepraat in die grondwet van plaaswachte nie, maar slechts van beeldwachte. Het is iets interessants om te onthou wanneer jy besluit om so'n beweging te stig. En dat kan jy ook maak, soos het ons gemaakt het, um, hier so in een redelinghuis, waar die beeldwacht en die plaaswacht onder die eenvandel is. So dit is een beeldwacht plaas wacht, wat dan beteken dat hy wel onder die grondwet val. En as die gaan kyk, vooral in die platlandse plekke, of jy in nou die dorp blij, of jy die plaas blij, ons is amal een gemeenskap. Want as iemand in die dorp vermoor word, is selfs die mense op die plaase bang. As iemand op die plaase sy huis ingebreek word, is die mense in die dorp bang. So ons is amal een gemeenskap. Ons moet nie mekaar uitsluit nie. Nou kom ons aan kyk, wat is hun beerdwacht? Nou is eindelijk een baie makkelike antwoord en ook een baie moeilike antwoord nou Kom ons gaan kyk, een buurtwag is een groep landsburgers Wie saam in die area of straat woon en saam betrokken raak Om misdaad te initieer Om die gebied waar hulle woon meer veilig en misdaadloos te maak So basis is dit gewone mense wie moeg raak het vir die misdaad in die area waar hulle woon En wie dan saamstaan om die misdaad af te bring of te elimineer in die area waar hulle woon en dit is baie belangrik in die area waar hulle woon jy kan nie as ‘n beerdwag gaan opereer in 'n area waar jy nie woon nie want jy bly nie daar nie, jy is nie deel van die beerd nie die wet sê dat so 'n beerdwag mag bestaan uit mense met die ouderdomme vanaf 16 jaar oud tot 60 jaar oud met geen kriminele rekord nie Nou ek sal persoonlik nie iemand jonger as 18 jaar oud gebruik nie, maar het plaas en las op jou om daar die persoon veilig te hou, aangeseen hy of sy nog minderjarig is, en ook sy ouwe toestemming nodig het om aan te sluit. So gebruik mense tussen 18 en 60 jaar oud met geen kriminele rekord nie. En dan moet jy ook jou nie blindstaan aan die 60 jaar oud nie, want daar is mense wat tot in die 70s baie fiks is, en ook kan patrooi loop, maar onthouwe beeldwag beteken nie net patrollie loop of patrollie stap nie. Daar die ou oom of Tanny, wat op hulle stoep staan, en op hy afkyk in die pad, en sy koffiekie drink, of selfs hy oom en Tanny wat dier die venster loer heel dag, wat die pad dophou, hy kan een baie goeie beeldwaglid wees, al is hy net by sy huis, want hy gaan weet wat in hy pad aangaan, hy gaan precies weet wie daar voorby en wanneer wat gebeur het. Moenie nie selke mense uitsluit nie, want selfs al is hy tochtig, Kan jy nog nittig wees vir jou samenleving? Ons moet daar die idee in ons kop uitkry dat as een persoon oor een sekere ouderdom is vir 60, dan is hy nie meer nuttig vir die samenleving. He. Onthou daar die persoon het kennis wat ek en jy dat nooit eerst sal leer nie. So ons moet hulle gebruik, ons moet ons die blindstaar aan hierdie 60 jaar oud nie. Maar definitief 18, want dit gee veel probleme as jy van 16 af afbegin. So ek sal aanbeveel 18 jaar oud En dan natuurlijk het ek net al gesê Dat een persoon moet blij in daar die Maar, jy moet ook onthou Dit kan gebeur Dat een beerdwag probleme het met lede getalle Hulle wil by voorbeeld Hulle voel dat op een zaterdag aand Het hulle meer mense nodig Maar daar is nie baie mense wat inskakel nie Dan kan hulle hun beerdwag van een ar ander area vraag Sê kom help ons gauw vanavond Kom stap gauw saam met ons Of kom rijpatroli saam met ons Of doen wat ook al saam met ons Om ons te help vir Dit is geoorloofd, dit mag gedoen word maar hoofdzakelijk gaan jy die plek patrouleer waar jy bly. Nou, hoe begin een mens hyn beerdwag en hoe sluit jy aan? Nou, een beerdwag kan nie op sy eie opereer nie en moet by die plaaslike gemeenskapspoliseringsvorm afvalieer en aansoek doen om geregistreer te word as hyn beerdwag. Die voordeel om by die departementgemeenskapsveiligheid geregistreer te word is dat jy nie dan beskuldig kan word van vigilantesmanie. En die departement departementgemeenschapsveiligheid gee dan ook vir jou gratis opleiding en selfs toerusting soos flitse, glimbaikies en selfs handradio's. Daar is wel vorms wat ingevuld moet word en geteken moet word dier die GPF en dan aangestuur word na die departement gemeenschapsveiligheid vir registratie. En ek moet julle slechts waarski, dit is een leivige dokument want hulle wil letterlijk alles weet. Maar Geef hulle die inlichting. Die voordele is baie meer as daar die paar ure wat jy gaan sit om daar die vorm te voltooi. Soedra die beeldwag geregistreer is, kan jy begin om lede te werf. En beeldwag het een minimum van twee lede nodig om te kan bestaan. Soe een persoon alleen kan nie een beeldwag wees nie. Onmontlik. Maar as jy ten minste twee is, dan kan jy een beeldwag begin. Soe jy en jou vrou begin sommer een beeldwag. En dan krij jy jou bieren om saam te kom en saam met jou te loop en saam met jou inlichting te deel met die politie. En voordie weet waar jy is, is die hele straat betrokke. Potentieel beeldwaglede moet die voorgeskrewe aanzoekvorm invul en hulle vingerafdrukke gee en een afskrif van sy identiteit of paspoort hee. Die aanzoeken van die lede moet dan ook voor die gpf gelei word vir goedkering. Sodra dat alles afgehandel is, is jy een trotse beeldwaglid waardoor die vangerafdrukke word gestuur na die, die um, vangerafdruk des kinders toe, waar hulle gaan kyk of jy wel een kriminele rekord het. Hulle is baie ernstig oor dat mense moet geen kriminele rekord sê nie, as hulle by een beeldwag wil ansluit nie. Daar voel ook een mens met jouself laat leie na wat watse type kriminele rekord die persoon het. Uh, mens gaan toch nie uitsluit by een beeldwag wat um, op een stadium roekloos na latig bestuur het of een padverkeersbotsing veroorzaak het en aangeklaas strafbare manslag neem. So as jy so'n persoon kry, gaan die merite van die saak na en besluit dan saam of jy so'n persoon gaan toelaat of nie. En dan ook baie keer, jou mense wat in die, in die gevangenis was, wat reeds een kriminele rekord het, maar wat besluit, hy wil rehabiliteer, hy wil gerehabiliteer, hy wil weggaan van daarie type lewe af, ons moet hulle ook nie uitsluit nie. Want op die ouwe ene van die dag, ons mense wil in een groep opereer. So as ons hom gaan uitsluit of haar gaan uitsluit, op een stadium gaan die dak maar weer terug gaan na misdaad toe, omdat daar een groep is. So, sluit die mense in, besluit self hoe julle gaan insluit, gaan jou hulle gebruikersinformante, gaan jy nie vir departement gemeenskapsveiligheid sê dat hy deel is nie, jy kan dit ook doen, onthoud is jou beerdwacht. So, moet net die eenvoudige persoon gaan uitsluit oor hy een kriminele rekord het, die. maar laat jou self leie, kyk na die meriete van die saak, kyk na die persoon, Besluit self vind uit by ander mense Het die persoon verander, wil hy verander Want hier op die dorp waar ek bly Was een man gewees wat In sy jongerdaag een verskrikkelike man was Hy het beklui en tekeerig En het later by bendes aangesluit En het later by die tronkbende aangesluit En hier in sy latere lewe Het hy omself bekeer En hy het besluit Hy wil hier die lewe los Maar hy die tatoeermerke Nog altyd gedra van sy vorige lewe Maar hy het verander. So mens moet jou nie gaan blindstaar aan een persoonse verleden Die mens moet kyk waar kan jy dag die kennis gebruik Wat mag een beerdwacht doen? En dit is ook alweer een van die eerste vraag Wat jy gaan kry wanneer jy een persoon werf of probeer werf vir een beerdwacht Hy gaf jou vraag nou wat mag jy nou eindelijk doen? Nou een beerdwacht bestaan hoofdzakelijk uit sy viele mense Met baie min tot geen misdaad voorkomingsopleiding of kennis Hierdie mens het ook gewoonlik nie een goeie begrip van die strafproceswet en hoe dit werk nie. Hier en daar sal daar politielede wees wie ook in een straat of beerd is, wie wil inskakel by die plaaslike beerdwag. So gewoonlik is die beerdwaglede maar onkundig oor die wet. Dit is uiterste belang om van meet af aan daarop te let dat beerdwaglede geen speciale politiebevoegdhede het nie. Leder van Beeldwagd-Enerheid slechts die bevoegdhede soos vervat in die strafproces wet, wet 51 van 1977, wat bevoegdhede aan privaat persone verleen. Het is dus belanglik dat beeldwagde nie heel bevoegdhede oorskry nie, aangezien het kan leid tot civiele eise en of strafrechtelike vervolging. In deesda is dit baie makkelijk om een civiele eise te sit vir enig iets. Jy kyk jou net skeef aan, dan sit die civiele eis teen jou in. So onthou, As beerdwaglid is jy nog net so goed soos enige ander civiele persoon. Jy het geen speciale machte nie, niks speciaal aan jou nie, die wet praat ook nie speciaal van jou nie. Jy is so goed soos enige ander landsburger in Suid-Afrika. Dit is ook wat so belangrijk is, dat beerdwagte moet nou saamwerk met die politie. Want as die politiebeamte, wat daar die extra machte het, wat die politiewet en die grondwet en die strafproceswet, vir hom gee. Daarom kan een beeldwacht nie op sy eie opereer nie. En ek gaan het aanhoudend dier hierdie hele program gaan ek het vir hulle sê want daar is baie beeldwachte wat glad nie samen met die politie wil werk nie. En dit is ook om hulle val. Dit is ook hulle vou en nie eigenlijk weet wat in hulle area heel tyd aangaan nie. Dit is baie belangrijk om handen te vat met jou plaaslike politiestasie. Nou in hechtenisneming, want dit ook een van die eerste wat hulle vraag, mag ek nou toesliet? kom ons kyk wat sê die wet of jy as beeldwaglitte persoon mag toesluit. Nou die doel van een hegnisneming is om te verseker dat een vermeende misdadiger voor die hof verskyn. Onthou een hegnisneming is nie daar om die persoon te straf nie. En onthou dat jy inbreek maak op die persoon sy grondwetelike recht tot vrijheid. Dis moet een hegnisneming die heel laaste uitweg wees om een vermeende misdadiger voor die hof te breng. En ek gaan het weer sê. Dis moet in hegnisneming die heel laaste uitweg wees om een vermeende misdadiger voor die hof te bring. Die plik van een beeldwaglid is om die persoon die in hegnis geneem het in hegnis te hou en so gauw doenlik aan een politiebeamte te oorhandig. Weer eens, daarom is het so baie belangrik om hand aan hand met die politie saam te werk. Die plik om te arresteer Beeldwaglede verkeer nie onder een algemene plik om te arresteer nie. Al rechtsplug wat op een beeldwaglitter is, is die plug wat op een landsburger is om een politiebeamte behulpzaam te wees om een persoon te arresteer. Die landsburger moet echter tussen 16 jaar en 60 jaar oud wees. Die wet werd omskryf as artikel 47 van die strafproceswet, wet 51 van 1977. Let ook op dat as een politiebeamte jou een opdrag gee om hom te help om iemand te arresteer en jy weier, jy in misdaadpleeg en selfs gevangenisstraf opgelee kan word. So as Beeldweg lid, daarom sê ek weer eens, baie belangrik om hand in hand samen met die politie samen te werk, dat hulle samen met julle patrouleer so dat as jy iemand moet arresteer, die politiebeamte daar is om dit te kan doen. En dan onthou ook, as jy samen met die politiebeamte werk en die ou is bykie groter as die politiebeamte en hy vraag hulp met die arrestatie dan moet jy omhelp. Al is het nou jou broer, jou vrou, wie ook al, jy moet om help. Die wet sê so jy kan aangekla word en jy kan self streng straf kry daarvoor. Nou hoe moet 'n hegtenisneming geskied? Of nou, wanneer 'n persoon in hegtenis geneem word of hy om onderwerp aan die hegtenisneming of nie, moet die persoon aangeraak word en moet hy verwittig word dat hy gearresteer word en die rede moet gesê word. Dis nie nodig om die klagte Ipsissima verba, dit is nou een baie mooie Latijnse woord, wat sê jy hoef nie die specifieke woorde te gebruik, om het aan hom te sê nie. Dis kan jy vir hom sê, dat hy gerresteer word, oor hy by die huis ingebreek het, of die vrou sy handsak gegryp het, of die man doodgemaak het, soos bepaal in artikel 392 van die strafproceswet. Sou die rede vir die inhegnisneming nie aan hom gesê word nie, is die inhegnisneming onwettig. Maar onthou, jy hoef nou nie daar baie slim te lyk en vir hom te sê Jy word gearresteer vir huisbraak by die opzet om een misdruif te pleeg en diefstal nie Dit is die anklaarse werk en die politiebeamte se werk Om hy slim uh, uh, goeders vir hom te verduidelik Al wat jy moet vir hom sê is, hoe die so, ek gaan jou nou arresteer Omdat jy by die huis ingebreek het, klaar Of omdat jy by die huis ingebreek het en die goed gestele daan Dit is hoe jy het vir hom te verduidelik, jy hoef jy vir hom baie meer dieper te verduidelik nie, maar onthou, jy moet om aanraak gewoonlik die rechterhand op die linkerskouwer sit, al onderwerp hy om daarin en vir hom sê, jy is Piet Poggenpoel van die Kaapstad Beerdwag en ek ga jou nou arresteer, oor jy by die huis ingebreek het, om die arrestatie vereerswettig te maak nou, dit is op die nood, weer tyd vir die muziek breek, en dan gaan ek gesels oor die oobreek van persele om een hechtnisneming te veroorzaak Robbie Dreitafel, a deck for Katy Perry, met Never Really Over, and Biggie met Damus, and Ed Sheeran and Justin Bieber met I Don't Care. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't want to fall on the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line And I do, I do But once in a while I trip up and I the line brain because I can't even go on the internet without even checking your name. So like, what? You're still staying with your mom? Um, I forgot to say, um, I have a boyfriend. You're a loser. Call me Uber. And I'm like, um, what do you use your feet? <laughs> oh, she's a kid, oh, you're a good kid. I can see her just looking nee, things. Uh, I'm going to drink with all of uh, Like, I'm going to go back to your so, house. Oh, let me just show you. Kom nou dan my toe. Glimma eh? my kar en ons lê toe, boy. If you came just so let's. Fack like oh shit. Hit like eh? the dice but I bow the. in my face like no Druk my gas sigs on the. Drapsag hier my kom. Ek sê my net as my mal. As hulle wakker skrik is ou drama. Jomms. Ek my fat you know my My enormous sadri ones and the neighbors are not feet. As ek met sjokolade is o. Same way that you know me, same enormous 3 years in the neighbors and we the classic your clothes enormous same way that in the neighbors and we the classic with your clothes enormous same way that in the neighbors and we the classic with your clothes I see me with is lost wat soek na sy baar en evenskielik hoor ek een stem van achteraf wat sê Stacey, is dit jy? en net daar het ek een feis hou van my leven gekry <laughs> Terug in die klap nou tykie ontmoete mysie Stacey en Stacey het een lijfie en kan nie op hou kykie sy is lief tel my van die grondag via die droe van my mondag en slik my laaste show dag dat ek nou opdaf sy slike en waar is dit by jy nou my so baie my te beker jou leekie sklink so lekker want die wonder sing ek ek's like ons moeder by te vat die music het snit right to heart te rak en vat my by my hand in men op oh, by so white to drop Satrianess in the neighbors I sick is awesome stay the neighbors on it feel plastic with your claw I'm at a party I don't want to be at, and I don't ever wear a suit and tie, I'm wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes, when you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah, you know I love you, did I ever tell you, you make it better like that, don't think a we don't wanna be at it. turn it we ourselves bitches kiss but all these people all around crimp away entirely but i'm told supposed to be you no know what it's kind of crazy cuz i really don't mind if you make it better like that don't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 It's like you're the only one here I don't like nobody But here, feel I don't En dit was Katie Peele met Never Really Over En Biggie met Damus En Ed Sheeran en Justin Bieber met I Don't Care En ek is Willie Minnik met Crime Time Waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee Voor die brek het ek gepraat Oor een hegnisneming dier beerdwaglede Nou gaan ek kyk of een beerdwaglid Een perseel kan oorbrek Om hun een hegnisneming te bewerkstellig He, Dit is nou daar waar het begin lekker raak O, hartelijk in die huis in die deur toe En jy moet ingaan om in my man uit haal, En dan soos op die movies los die deur af en ons wil daar instorm in die man gaan arresteer, mag Beertwag lede dit doen. O die goeie nies is, dat een Beertwag dit wel in perceel kan oorbreek, om in een negnisneming te bewerkstellig, ingevolge artikel 48 van die strafproceswet, mits, en daar is altyd een mits, nie, jy kan nie nie dit gaan doen, soos jy lis het gauw die deur gaan aftrap nie, dit werkt nou ongelukkig nie so nie, want jy gaan betaal vir daar die deur, mits, Die beeldwag het vermoed dat die persoon op die perseel is. Nou dat is hier waar ons by die redelike man toets gaan kom. Wat is die redelike man toets? Die redelike man is, as een persoon van ongeveer jou ouderdom, jou achtergrond, ook sal glo met die stel feite wat jou op die tafel sal sit, dat daar die persoon wel in daar die perseel is, as een ander persoon die selfde gevolgdrekking sal maak as jy, Dan slaag jy die redelike man toets Met ander woorde as jy gesien het Jy sê ek het gesien hoe hard man breid deur in By nummer 4, een En hy die deur toegeslaan dan jy moest nou redelike vermoede Dat die man op die perseel is Mits hy eers Hoorbaar toegang to die perseel is Jy kreeg dit om met die oude ingaan, met, nou ingaan Nou hardloop jy daar op die deur af en jy trap om opie Jy moet mons maar klop En sê haai, ons is hier van die beeldwag Hier het een man ingehardloop wat ons wil arresteer ons wil hom kom arresteer, maak oop asjeblieft, want onthou, wie sê die man bly by die huis, wat hy by ingaart lop, dis dat hy huis vaar, hy nie eers die mense ken nie, hy het nie daar ingaart lop om my in te hart en weg te kryp, en uh, nou is hom die onskuldige mense sy deur gaan aftrap, hy mag die deur oopbreek, mits hy die tool bekend maak waarvoor hy toegang benodig, en hy dan nie toegang kan kry nie, en hy het die geklop, hy het geroep en gesê ek wil nie in want ek wil nie oorresteer en of hy hoor niks of die ou had binnen in skreef vir hom voed sê ek, ek gaat die, die deur oopmaak Indien hy inbreek sonder om die boogenoemde stap te volg is hy strafrechtlik en so viel aanspreeklik vir die skade Dit is waarom het belangrik is om saam met die politie te werk wanneer jy as beerdwag werk Daar sê ek het weer Ek het gesêg en dit verskye kere nog in die program noem Mag een beerdwaglid iemand versenteer? En dit is een vraag wat baie gaan opkom Vooral wanneer jou misdadigers begin versenteer word Dan gaan hulle baie kwaad wil weet Mag die beerdwaglid dit doen Dan kom ons gaan kyk Een beerdwaglid mag een persoon versenteer Mids hun politiebeamte Hom of haar opdracht gee Om die persoon te versenteer Onthou artikel 47 Van die strafproceswet Jy kan ook een privale persoon versenteer As jy die doel vir die versentering bekend maak aan daar die persoon wie gefesenteerd moet word en hy of sy toestem dat die versentering plaas vind. Nou weer in goeie rede ook om die beeldwag saam met die politiebeamte moet werk om probleme te voorkom As onwettige items gekry word, moet het so gauw as moendlik aan die politiebeamte oorhandig word en onthou Mans mag slechts mans versenteer en vrouwens mag slechts vrouwens versenteer. Een vrouw kan nie een man versenteer, hy sê mag nie. En een man mag nie een vrouw versenteer nie. Hy mag nie. Dit sê die strafproces wet. So man tot man, vrouw tot vrouw. Mag een beerdwag met vierwapens werk? Dit is ook een gewilde vraag wat jy baie krij wanneer jy een persoon werk vir die beerdwag. Die antwoord in kort is Ja, mits die beerdwag lid een wettige vierwapen besit, vir daar die vierwapen. En as die beerdwag lid by aandienstrapportering dit aan die polisiebeamte rapporteer en sy vierwapenlicensie toon. Het is belangrik om te onthou om as aan aandienst by die plaaslike polisiestatie waar hulle gaan patroleer te rapporteer en om enige vierwapens te verklaar. Die rede vir dit is het eenvoudig. So die polisie kan weet jy werk in die area. So hulle kan weet dat hulle vir jou moet help. Dat hulle kan weet hulle moet ook in die area wees om jou te kan bystaan so het is baie belanglik om by hulle te gaan rapporteer wanneer jy aan diens kom. Die werkzaamhede van die Beerdwacht, soos met enige taak kan jy dit vir jou baie lekker of baie sleg maak. Gewoonlik sal in Beerdwacht voetpatroli stap in die area wat hulle geidentificeer het waar hulle misdaad wil bekamp. Voetpatroli stap is nie die alfa en die omega van Beerdwacht nie. Dit is die mees financieel effectiefste want jy hoef nie baie finansies te hee om te stap nie. Maar jy kan as beeldwaggroot een voertuig koop en patrollees rui. Dit sal baie goed werk op plaas waar die area baie groot is. Jy kan sê as jy moet perde. Het jy geweet, daar is geen padverkeerswet wat jou verbied om met een perd op die pad te rui nie? To ek as series werkzaam was, het ek in die dorp een berede beeldwag gehad en die successe wat ons gehad het met misdaadverkoming was fenomenaal as gevolg van die sigtbaarheid. Die groot doel en missie moet wees om sigtbaar te wees, want sigtbaarheid is die beste manier van misdaad voorkoming. Jy kan CCTV's installere en slechts een beheerkammer beman. Jy kan hommeltuie gebruik om observaties te hou. Maak net seker jou bierestem saam met die hommeltuie wat hulle privaatheid gaan skend. Jy wil dank nie jou biervrou of bierman vang waar hy of sy naak zon baie nie. Stap met jou hondpatrole, hou soop kombuis om aan die gehavelooses kost te gee, Dan krappel nie jou dromme uit nie en jy kan so innoverend as moendelik wees om die misdaad in jou area te bekam. Jy kan sê die bejaardes in jou area werf en vraag om in oogie te hou oor wie voorbij loop en die politie of beheerkamer in kennis te stel. Jy hoef glad die patrooi te doen nie. Jy kan sê net op jou voorstoep staan en die onbekende persoon groet soos hy verbyloop. loop. In een misdaadige verstand het hy hom nou gesien en wil hy nie gesien woord nie. Laat wie die politie van sy teenwoordigheid. Hulle sal die nodige vraag vraag, die geheim is, sigtbaarheid en samenwerking met die politie. En dit is die heel belangrijkste van enige beerdwacht. Samenwerking met die politie. En dan die ander deel. Hoe kom val beerdwachte uit mekaar uit? Daar is verskye redes. Een groot reden is, wanneer een beerdwachtvorm is daar gewoonlik hun saamwoordige gevolge. Met ander woorde, daar is eeuwenslik baie huisbrake in jou area en die mense besluit, ons gaan die huisbrake bekamp, ons gaan patrollie stap. Maar nou stap jylle patrollie en die huisbrake hou op. Dan besluit die weer nee, hoekom moet hy nou vanaan stap, want naas hy my huisbrake nie. En daar is nie meer iets wat amal saambind nie. En dit is wanneer beeldwachte gewoonlik vouw. Daar moet die heel tyd, moet daar met die mense gepraat word, die hele tyd moet met die politie in contact geblij word, want ondou die oomlik wanneer jy gaan ophou sigtbaar wees, gaan die huisbrake weer terugkom. So, jy moet aanhou, jy moet vir die mense verduidelik dat hulle nie kan bekostig om op te hou om hulle patrollees te doen nie. Een ander rede is tweespalt. spalt. Twee spalt vind baie makkelijk plaas binnen beeldwachte, want allemaal wil een baas wees. Het is baie belangrik om te besef dat die een groot doel achter dit alles is misdaad voorkoming in die area waar jy bly. Amal kan nie die baas wees nie. Want as amal die baas is, wie gaan dan klaas wees? So kies vir jou een baie goeie bestuur, baie sterk bestuur en een diverse bestuur. Met andere woorde, as soos bijvoorbeeld op Redlinghuis, Sebeerdwag, die voorzitter bly in die dorp, die ondervoorzitter bly op die plaas. So daar is die synergie en dan word gekyk dat al twee kante van die minstuk wel gepoliseer word dier die beerdwacht. Op daardie noot is het tyd om tot ziens te sê en die tyd het sommer baie vinnig gegaan, ons het sommer baie lekker gekryder. Wees veilig tot volgende week en woensdag met Crime Time, waar ek jou weer een blik op die misdaad wereld gaan gee en dan saterdagochtend van 8 tot 9, waar ek jou gaan help om jou week en naweek sy ontspanningsaktiviteite te beplan Wees veilig, moet nie drinken bestuur nie en moet nie deel van die misdaad statistiek raak nie Tot volgende keer, ek gaan uitspeel met Purple Rain van Prins Tot ziens I won't go